بسم اللہ الرحمن الرحیم من انواع الغریب النسبی دا انواع او دا اقسام دا غریب نسبینا ویهوناکا انواع من الغرابت وید غزے کی اقسام دی دا غرابت او تفردنا یمکن عددها من الغریب النسبی او ممکن دیش میرل دید غریب نسبینا او دیت غریب نسبی زکو ایلی انن الغرابت فیها لیست متلقہ دیکی غرابت متلقہ نلی و انما حسلت الغرابت حاصل شوه د غرابت پا دی که بالنسبت پا نسبت سرا الاشئین معین یو شی معین تا نجی کل پا نسبت سرشی معین تا دی نو دیتا غریب مطلق نوی بلکی غریب نسبی ورتوی و ها دی الانواع هیا اغدادی تفرد سقت تفرّد و شقراوی د روایت الحدیث پر روایت د حدیث سره کولهم لکه محدثین هزارات وی لم یروه ثقۃ الا فلان روایت نه کړه دی حدیث لره یو شقراوی مگر فلانی دریم قسم کلوئی تفردا راوین معین تفرد کره و یوراوی معلوم عن راوین معینه یوراوی معلوم نکا کولیم تفرد به فلان, فلان و نن فلان و انکانا مروی ان اگر کدا من جوه نخرا ان غیری هی فوج و نور و سرد غیر ددنا در ام کسم داوی تفرد اهلو بالدن او اهلو جهتن وې د فلاني خاروالو په دې حدیث تفررد کړي قولهم تفرد به اهل مکه وي اهل مکه په دې حدیث باندې متفررد دي او یا اهل شام سلوورم داوي وي تفرد اهل بلد او جهته عن اهل بلد او جهته اخرى دیو خارواله د بلخار او دیو جهتواله د بل جهتوانه تفرد کړي ک قولم تفرد به اهل البصرة یا اهل المدینہ او تفرد به اهل الشام عن اهل الحجاز تقسیم اخر له یو بل تقسیم وی تقسیم غریب من حیث و تقسیم کړي علماء او د غریب منحیص غرابت السند او المتن د حیثیت دېنه چې سند کې غرابت دې یا متن کې دې غریب متنن و اسنادن دا حدیث غریب د خو په نسبت سره متن تا او په سر سره اسناد تا متن هوت پیژنې کړه اصله و وس وګورو کاپای ما پای شروع ها تا و انا ا ما دا د واجب نه ها دا ډوړ بڑا ک نور څه نه یادې هودا علم حدیث پر هدا رید ټول راز نه است ادله ژګمار کتاب نه لري شفاء رسل لکه ده دی ل مراده نشتا اصحاب گنہگار استاد دې بو شرم دغه په سر یې راځي په وخت ډېر کړي نو استاد لغټور خلق ناش د الله پنځ وي دغه که سور خلق ناش یو کس خبره زده کا بلذا اشهيد انه يدول وذرلذ نشم وهو الحديث الذي تفرد بروايه متن هي راو واحد آه. او غريب الاسناد لا متنا كحديث كحديثن متنه جماعه من الصحابه ددي متن ي جماعه الصحابه الكرام نقل كذا و ان فرد واحد بروايته عن صحابين اخر منفرد اوازه دي یو پر روایت دي د صحابي بلنا وفيه يقول ترمیزیو دا حدیث بارک امام ترمذی وی غریب من هذا الوجه ای و ادا غریب ده خود دي وجهنا و یغزد دو غمان د حدیث غریبا هم مکان اوجودی امثله تن کثیرت له مکان دو وجود د امثله او ډیر دو غریب د پار وسیله ک مسنۃ البزار کی دی المعجم الاوسط للطبرانی اشهر د مصنفات و نپدی غریب حدیثو کثیره و غرايب مالک للدار قطنی الافراد لدار قتنی ایزا السنن اللتی تفرد بکلی استاوزی کم داستی الفاظ دی؟ بکلی پسیس دی؟ سنبت. او السنن اللتی سنن اغچی منفرید بی پار سننس ردینا یوخار والا دا داد ابو داود سجستانی امام ابو داود کتاب دے السنن اللتی تفرد بکل سنت منها اہل و المبحث الثانی تقسیم د خبر آحاد بنسبت قوته و دعفه تقسیم د خبر آحاد پا نسبت سره ردی قوت مضبط والی و ضعفتا وَيَنْقَسِمُوا خَبَرُ الْآحَادِ تَقْسِمِيگِ خَبَرِ آحَادِ مِنْ مَشَهُورٍ وَعَزِيزٍ وَغَرِيبٍ پَنِسْبَسْرِ الٰى قُوَتِهِ وَدُعْفِهِ الٰى قِسْمِن وَهُوَ مَا يَوْفَكِ دَعْدِ مَقْبُول وَهُوَ مَا تَرَجَّهَ سُوِدْقُ الْمُخْبَرْ بِهِ یا کوم مخبر به هیڅ داغه خویداغه چې راجه صدق د خبر ورکون کې پدې او حکم د دې سره وجوب الاعتجاج دلیل نیول په واجب دی او عملم هم واجب دی دویم یم د مردود او داغه چې راجه بني صدق د خبر ورکړی شوی پدې او حکم د دا دې داد انه لا یحتج به یمان دلیل نشي نیوي ان فی عمل واجب دے ولکل من المقبول والمردود اقسام وتفاصيل دا هر مقبول او مردود حدیث اقسام او تفاصیل دي او زر دی چیز ذکر کوم دا فی مطلبین مستقلین پدوه مطلبون مستقلو کی ان شاء الله تعالی دا وی ذکر باندې کیو غران محترم اوردن کو تاسو د شیخ القران سید امیر حسین بادشاہ صاحب اصول الحدیث وردن دا وتاسو په کراچي کې د واحد ګل اسلامي ډيټا سنټر مسان چوک کې ماڼۍ کې د واحد ګل سرملایي او په خېبر پښتونخوا کې په جانګيري کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره چې نمبر دې 0333916345 د نو سو دې ریکارڈینګ سردار علی اتر فروشکې چې نمبر دې 013175086087 बालजिया में तो इस्लामिया चुंत्राइग रोट टूडरी गिर्वाई की